Den 26 november 2013, äh, år 2013. Klockan 2012. Kolb Herschler var partiledare för Skådepartiet och han dömdes den 29 oktober för upphovsrättsbrott till 80 dagars fick vilket blir cirka 30 000 kronor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 Vid en rassiga mot Härslows hem hade polisen beslagtagit 214 böcker och dessa kommer nu att destrueras. Totalt har 1000 böcker tryckts och Härslåv döms att på egen bok söka upp alla som köpt boken och in böcker för att bränna dem. Skulle jag samla in dem, hur skulle det gå till? I princip skulle varje köpare kunna sätta vilket pris han vill för att sälja tillbaka boken till mig. Det är en omöjlighet, säger Härslåv. Tänksrätten har dock inte kopplat något rite till insamlet av böckerna vilket innebär att härslag inte kommer att straffas om man inte åtlyder domen. Eh, Erikshjälpen hade först polisanmelt härslag och motiveringen av texten återgavs i fel sammanhang. De ville inte medverka i ett sammanhang som kritiserar islam. Efter konstellationen av advokat hade de inför rättegången med ystadstänksrätt ändrat argumentationen.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 Domaren Klas enhöring ledde det hela och jag förstår handlar om fjärde följsamhet mot makten. Eh, boken bevisar kopplingen mellan i könsstömpning och islam och mellan islam och vår styrande elita. Regeringen är vår, den viktigaste spelaren sedan. Här slår Tror även att det spelar in att Erikshjälpens styrelseordförande Cecilia Attefall är gift med politikern Stefan Attefall.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 artikeln med ursprunget utformas som en intervju med, med den somaliska kvinnan Ifra Kiri som hade blivit könsstumpad som ung flicka och nu driver opinion mot sedvänjan men härslav hade lyft fram passager som fokuserar på själva könsstumpadet det är inget eget verk men vill en egen gestaltning eller gestalt som det står i lagtexten säger han pengarna till böterna skulle kunna samlas in bland subpartisörer men partiens pengar är först och främst till politisk verksamhet inte till att betala felaktiga domar, förklarar Herslov. Ja, vi får se om vi får prövningstillstånd och när så driver det vidare till högsta domstolen, säger han. Herslov hävdar att artikeln har blivit fri genom att det ingår förundersökningen och därmed blivit offentlig handling. Han har lagt upp alla dokument om målet på Skånepartiets hemsida. Och där återfinns nu både Erikshjälpens ursprungliga artikel och den i Herslows bok. Erikshjälpen har valt att inte anmäla den nya publiceringen utan klara sig nöjd med domen mot publiceringen i boken. Och det var Barbara Suk som att detta chefredaktör. Och tyvärr så kan man inte kommentera på grund av att missbruk. I kommentarsfältet på netoplanen ut av uh, nya tider.nu